Doncs en aquest matí, a continuació, ens posem en contacte amb el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Palafrugell, amb en Joan Ferrer, el qual tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Joan. Bon dia a tots. Doncs eh, avui amb, amb vosaltres estem fent aquesta, aquest contacte per, per fer una miqueta de valoració, no tant de la sessió d'ahir, perquè eh, podem dir doncs, que ja estava tot al sac i ben lligat, ja ho havíeu parlat eh, durant setmanes el que es venia a provar, i... Com ja vam comentar amb tu, Joan, la darrera vegada que vam parlar, doncs, eh, una miqueta de valoració d'aquestes setmanes prèvies a, a l'aprovació d'aquestes mesures econòmiques que, que es van aprovar ahir en el, en el ple extraordinari. Bé, eh, diguéssim que ha sigut un acord històric, és un acord de consistori, eh, tots els grups hi han col·laborat, eh, cal agrair que l'alcalde es va posar davant,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 ...i repensem una miqueta el futur... ...que és el que es tracta... Eh, ...jo vaig recordar ahir que... ...com deia Josep Pla... ...els palafrugellents... ...en qualsevol situació adversa... ...surten enfortits... ...i reforçats... ...saben sortir-se'n... ...i jo crec que és el que es tracta ara... ...buscar alternatives... ...de futur... ...recuperar l'activitat econòmica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 Doncs el que demanava no? també la societat, aquesta bona sintonia, aquesta unitat i que es deixés una mica de banda doncs, els colors de cada partit per treballar doncs, per un mateix objectiu que és intentar doncs, minimitzar els efectes que pugui tenir aquesta crisi derivada de, de la Covid-19. En aquest sentit... Eh... Com heu estat treballant? Quin ha estat també el paper eh, de, de, la, de la vostra formació? Per dir que és diferent, doncs, suposo que el Partit Socialista, que té set regidors, que vosaltres, que només teniu només ets tu, no? l'única representació. No sé si heu, heu, considereu que heu tingut el prou espai també per, per col·laborar en, aquesta, en, aquesta, en aquest plec de mesures. Eh, nosaltres, el nostre grup i jo, el nostre partit, el que fem sempre treballem en equip. Hem treballat tots els regidors de Girona, fent videoconferències, intercanviant papers, veient la problemàtica general de la província i després de cada municipi. I aquí a Palafrugell hem contactat amb diferents col·lectius, amb persones que ens han orientat i han fet propostes. Per tant, diguem hem fet un treball de camp, hem fet un treball d'investigació i de recerca i després hem més o menys consensuat una sèrie de mesures que nosaltres som importants. Per tant, nosaltres ara, el més important ara és, els herois del futur seran els autònoms, els emprenedors, les noves empreses, la gent que crea activitat i riquesa, i al mateix temps el que volem és sumar esforços i no deixar ningú a la coneta, ni ningú enrere, sinó que tothom tingui oportunitats. Doncs això és el, el més important, amb el que ens quedem. D'altra banda, doncs, Joan, ahir també feies una petita pinzellada, no? que això ha de, ser, ha de servir doncs com a model per les, pels propers anys, eh, per aquest eh, mandat, i per intentar doncs eh, treballar de forma conjunta per millorar en, en tots els aspectes que, que, que es puguin millorar al, al municipi. Eh, pot ser una bona primera... Eh, doncs, una entassala no? del que pot venir en els propers anys perquè tots els grups doncs, intentin treballar eh, en la mesura possible de forma conjunta. No? Correcte. Uh, molt bé, aquesta és la idea. I, uh, jo crec que ara el futur virà marcat per potenciar l'IPEP. Nosaltres a l'IPEP dèiem que volíem una, una oficina del que és de gestió diària i després la creació d'un think tank que per a les grans empresaris que tenim aquí a Palau-Fugell, pels grans professionals, per a grans pensadors, recercar una miqueta també universitat, la universitat, apropar-la aquí, de tal manera que el futur eh, estigui reinventat per tots. Mm. I jo que és una any molt important aquesta, i l'altra eina important és eh, millorar tot el que és l'educació i la formació. Nosaltres seguim pensant que de 0 a 3 anys ha d'haver ser una etapa gratuïta, que és molt important pels nens, perquè es nota moltíssim el nen que s'integra i no s'integra de 0 a 3 anys. I això ha de venir des de l'Estat, de la Generalitat, fins a aquesta, nova, aquesta etapa de 0 a 3 anys, i enfortir l'educació en tot les seves etapes. I lògicament en la digitalització, el teletreball. Nosaltres en els pressupostos de la Generalitat de, estem que s'ha de fer un nou institut, de fet ja, es, ja està fet, però s'ha de fer un nou edifici, s'ha de fer un centre de, de transformació, d'on viure d'empreses, de, un centre tecnològic nou aquí per a fugir que doni sortida a eh, totes les necessitats que tenim a nivell industrial i buscar un tipus de' d'indústria que es pugui crear feina i riquesa al municipi. Doncs amb aquesta mirada posada també en el futur doncs hem conversat avui amb Joan Ferrer el portaveu de Ciutadans de l'Ajuntament de Palafrugell, amb el qual doncs, agraïm que una vegada més ens hagi la trucada telefònica i ens quedem amb la bona sintonia mostrada en aquestes darreres setmanes per a tots els grups municipals per arribar a aquest acord i ara doncs, a l'espera doncs, que aquestes mesures puguin arribar el, com més aviat possible a les persones que, que així ho necessiten Joan, moltes gràcies i ens retrobem aviat doncs, per parlar d'altres aspectes relacionats amb el nostre municipi Moltes gràcies a vosaltres ens sortirem enfortits Palafro G sortirà reinventat i jo hem de creure en el futur i hem de creure en el treball de tots